Parlem de lletres. Continuem amb la secció de llibres del nostre programa. Saludant a Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. I avui que ens endinsem en el món de la ciència-ficció, no? Avui ens hem de posar molt estranys. Molt estranys, molt eh? estranys. sí, sí. sí. Mira que hi fans infants, eh, per això, del món de la ciència-ficció. I els que ho són són apassionats de, del gènere. Eh? És un dels gèneres que, que té el públic més fidel. Sí. Sí, Potser sí. és més minoritari que altres gèneres, com mm. pugui ser la novel·la negra, com pugui ser no sé, la novel·la romàntica <laughs> o la novel·la històrica, sí. però tot el que és el relat o la novel·la de ciència-ficció té un públic fidelíssim, fidelíssim. Vull dir, difícilment et trobaràs un lector de ciència-ficció que no tingui aquelles 40 o 50 obres ineludibles del gènere, no? Vull dir, segur que si vas a casa d'un trobaràs les mateixes 50 obres que vas a casa de l'altra i casa de l'altra, i entre tots faran una gran biblioteca, a més a més, no? Vull dir que sí, sí. I a més, autors fetitxe que se'n podrien denominar, d'aquells més destacats que precisament avui en portem un dels més destacats i més famosos més popularment coneguts, com és Isaac Asimov, no? Mira, jo et parlaré del meu gust personal i que, que clar, com que fa anys que llegeixes dius, bueno, alguna cosa et deus basar sí. no? doncs eh, per mi l'Isaac Asimov dintre del món de la, de la, del gènere de la ciència-ficció que deia ara com a mínim et diré que és l'escriptor més llegit del segle passat uh -huh. i et dic una cosa no només com a autor de ciència-ficció perquè aquest senyor escrit de tot aquest senyor ha escrit tot. Aquest Però se'l se coneix, escrit, jo, sí, per la ciència-ficció. Essencialment per la ciència-ficció. Però aquest senyor ha escrit novel·la negra. Ha escrit amb el seu nom, ha escrit amb pseudònim. Ha, eh, ha, ha novel·litzat guions eh, cinematogràfics. Ha fet estudis sobre la Bíblia. Ha fet eh, llibres sobre història, sobre ciència. Uh -huh. Moltíssims. Vull dir, no només de, de ficció, d'assajos... Té una obra, eh, gairebé, vaja, eh, incomptable no, però perquè suposo que es deu arribar a comptar algun sí, moment, però, però bastíssima, immensa, immensa. Per tant, encara que només sigui per la quantitat, és un dels autors <laughs> més llegits, no només dintre del gènere de ciència-ficció, sinó a, més llegits en general, no? I a tots els països, perquè les seves obres s'han traduït uh, en fi, uh, als idiomes de l'Antàrtida. <ríe> Precisament parlant d'això dels idiomes, ens centrem en el títol d'aquesta obra que ens portes avui, Fins i tot els déus, és el títol en català, en castellà sí. el trobem com... Los propios dioses. I aquí hi ha una diferència. Aquí hi ha una, una explicació que és que el títol es basa en una Simov, el basa en una cita del poeta alemà eh, Alemany el Schiller, el, el Frederic Schiller. És uh -huh. la cita en català diu exactament: Contra l'estupidesa fins i tot els déus lluiten amb va. Clar, aquest fins i tot els déus, segons quina llengua ho tradueixi, queda millor a los propios dioses o, o inclús a los dioses, també quedaria clar. bé, però és una mica... Eh, és una tria que has de fer. És una o sigui tria que depèn de, fer, de no? la traducció d'aquest vers. En anglès es diu... en sembla que es diu the gods themselves. Mm. O sigui, seria més los propios dioses sí. que fins i tot els déus. El que passa que aquest themselves no és tan clar que sigui només los propios dioses, sinó que també hi ha un, una... una un èmfasi en la paraula déus vulguen dir fins i tot els déus es veuen obligats davant de l'estupidesa a lluitar, mm -hmm. no? perquè és una cosa tan horrorosa que ni els déus la poden acabar de combatre, no? una mica el sentit és aquest. I és una cita, ja et dic de, del Schiller, que a més a més la cita acaba en pregunta, eh? O sigui, no és, no és una cita no una afirmació, una sinó que és en pregunta i aleshores tot això ho expliquem perquè el llibre aquest, el fins i tot els déus en català o los propios dioses en castellà és un llibre que està dividit en tres parts. Uh -huh. La primera es diu Contra l'estupidesa, la segona es diu Fins i tot els déus uh -huh. i la tercera es diu "Lluita amb A. O sigui, agafa la cita, la, la talla eh, amb tres trossos i titula cada part del llibre amb, amb aquest tros de cita. Tot això és important perquè cada tros de cita té a veure amb el que passarà dintre, no? I eh, és un llibre, realment, ja ho adverteixo ara, una mica complicadet. <ríe> però però no. està bé advertir-ho, perquè aquells que ens escolten doncs, van prenent nota, no? Una setmana diran, aquest sí que me'l me vaig llegir, mm -hmm. si, si es posessin a llegir tots els llibres que recomanem ens encantaria, però clar, tampoc crec que clar, sigui clar. el cas. No, però, aviam, però no, no, és, no és complicat des d'un punt de vista literari, eh? No és que sigui una cosa enrebaçada i difícil de llegir, no, no, no. no. És complicat de comprensió, mm. perquè aquest senyor Asimov, aquest senyor Isaac Asimov... Aviam, aquest senyor era bioquímic, era científic i ens està parlant d'unes coses que toquen aquest camp. Per tant, els que estiguin preparats eh, acadèmicament per això no tindran cap dificultat, però la, la resta de pobres ànimes mortals que anem pel món, doncs, eh, en fi, eh, ens sí. pot costar una mica entrar en aquest camp. D'altra o sigui, banda, també et diré que si algú et pot permetre entendre aquest llibre és la literatura de la Simov. O sigui, estic segur que qualsevol altre que expliqués el Encara mateix... Encara sonaria més a xino. Exacte. No? per tant, és un llibre que potser sí que té unes dificultats de comprensió perquè està parlant d'una matèria aviam, que és de molt, de molt pocs especialistes però ell t'ho explica tan bé que ho entens i t'hi trobes bé i t'hi fiques a dins sense excessius problemes no? uh -huh. però és bo d'advertir que vaja que no és una cosa així de xico qui era per, xica i s'ha per passar eh? no. l'estona i ho entenem tot ràpid no? exacte, exacte, una mica, una mica convé advertir-ho la història va de, de, de la següent manera la primera part, aquesta que es, que es diu contra l'estupidesa, resulta que hi ha un, un bioquímic. Tot això està situat l'any 2070, o sigui, estem parlant, situem-nos en el futur. Tampoc queda tant, eh? No, tampoc queda tant. O sigui, aquest senyor, quan va escriure el llibre, que el va escriure, et sembla que va ser l'any 72, si molt no recordo, sí. doncs, eh, clar, faltaven faltaven 100 anys, per això. Però ara en falten molts menys, ja. Clar, o sigui, han o sigui, En aquell, 40, en aquell no? moment es podia permetre pensar que, que serien molt diferents. Ara, et deixem dubtar-ho. A més a més, aquests 40 anys, aquests 40 anys han deixat en, el, en algun racó del text alguna alguna bandereta blanca posada com vulguem dir, han passat 40 anys i es nota. Això no vol dir que l'obra estigui desfasada, eh? però, per exemple, en algun moment de l'obra, la Simov diu... I de tot aquest projecte se'n van perdre les cintes magnetofòniques. <laughs> clar, llavors penses que l'any 70 les cintes magnetofòniques semblava que haguessin de durar tota la vida. I no, no. no. I ara les cintes magnetofòniques és un producte de museu mm. i total han passat 40 anys del 100 que ell proposava. Bueno, però no? tampoc ens pot resultar tan estrany perquè sabem que els suports ara que són electrònics, uh -huh. ja sigui un pendrive, un, uh -huh. un USB d'aquests o un CD o un DVD, també doncs, la informació no, no està allà per sempre i per sempre, ah, no, sinó no, que es perd. No, no, esperes, esperes, esperes. Però no, que el suport és diferent. Sí. Ell, que era un home de ciència, que era un home que sabia que estava situ situant una, una acció en el futur, mm. va caure en la trampa d'utilitzar un, un objecte de la tecnologia d'aquell moment... Que es pensava que, que, que no exacte, passaria mai de moda. Que duraria sempre, no? <ríe> que duraria sempre. I en canvi, no sé, doncs, doncs, eh, l'ha traït en aquest aspecte la, la, la, la, la matei, el mateix abans de la ciència. No? Mm -hmm. Són petits detallars que fan molta gràcia, però que, evidentment, que no tiren per terra la novel·la, perquè eh, en lloc de ciència, de cintes magnètiques, en diem, fi, el que vulguis, sí. i, de fet, és el mateix. No? O sigui, li dius un xip o li exacte, dius un, dir, això, un això CD no tan, o el sí. no, és no és tan important. Però vull dir que aquests 40 anys ja comencen a passar en la novel·la. No? Bé, està situada el 2070 i passa el següent. Hi ha un bioquímic, deia, que es diu Frederick eh, Hallam, que representa que és un home mitjanet en la seva feina, no és un savi allò extraordinari, sinó que més aviat és un home mediocre, sí. i un dia treballant al seu laboratori se n'adona que en una ampolla d'aquestes que hi ha als laboratoris, que jo no en sabria dir el nom exacte, perquè cada ampolla, segons la forma, té un nom, però bueno, diguem-li ampolla... ampolla de la A dintre hi ha una, una mostra d'un un mineral que es diu tungster, i eh, bé, que es veu que la té allà abandonada fa molt de temps, i de cop i volta veu que aquell, aquell material doncs, comença a, a canviar la forma. No? Veu que es, va, no sé, que es va com irisant, que va agafant un coloret i diu, carai, aquí hi ha algú que m'entra al laboratori i m'està, diguem-ne, porquejant no? sí. les meves coses, no? I, bueno, comença a preguntar, i no, no, escolta, aquí ningú t'ha entrat, eh, eh, i dius, eh, a més a més, això, aquest tros de tungster, a li interessa, si això no, no té cap mena No sabem de... ni què és. No, sí que ho sabem el que és, però no... No, no t'interessa. Com si fos un tros de carbó, un tros sí. de pedra, allò que dius, bueno, és una cosa que no, no té més importància, no? I ell, al veure que allò es va alterant de forma, de color i tal, diu, carai, aquí, aquí alguna cosa passa, no? I aleshores ho fa analitzar. Se'n va a un espectrògraf, que són aquells senyors que tenen una sèrie d'aparells que, que comencen a analitzar els minerals, mm. i, escolta, analitza'm això perquè, perquè no acabo de veure clar. A més a més, abans d'això ell fa analitzar això perquè es pica molt, aquest senyor. Es pica molt perquè un dels seus col·laboradors, un dels seus col·laboradors discutint amb ell sobre aquesta mostra de, de Tungster, ell li diu, home, però és que, aviam, això això ja es veu que no és Tungster, alguna cosa està passant, alguna cosa està canviant aquí. I llavors l'altre, que sap que és més aviat mediocre, li diu, bueno, i tu com ho saps, això? Sí, clar. Allò d'esprestigiant directament, no? La pregunta ho fent, no? Sí. La pregunta ho dius, com vols dir que com ho sap com ho sé? Doncs ho sé perquè veig que, en fi, que hi ha alguna cosa rara i l'abui. Llavors picadíssim, s'en va a l'espectrògraf, di que representa que gairebé supaga de la butxaca, diguem-ne, sí. perquè li analitzin allò. Pas ser honor, gairebé. Faco ho passin davant de la cua, que hi hagués per tota l'analítica i diu, fes el favor, perquè m'interessa molt, i aquell home, l'espectrògraf, diu, ja miraré, ja t'omiraré, ja miraré. Total que al cap d'uns dies ve el senyor espectrògraf aquest absolutament esbarat, dient, "Escolta, tu saps el que és això?" Diu, "No, per això t'ho pregunto." Diu, "Resulta que això és plutoni." Què dius ara? Sí, sí. Diu, a més a més, no només és Plutoni, sinó que és Plutoni 186. Que el Plutoni 186, clar, nosaltres ens quedem igual. Si sí. eh? 186 o 94, és exactament igual. Però resulta que es veu que el Plutoni 186 és un Plutoni que no pot existir en el nostre univers perquè això dels números aquests que hi ha darrere dels minerals es veu que és una combinació de protons i electrons, bé, jo no t'entraré a explicar-ho mm -hmm. perquè tampoc ho sé, però bé, ens explica l'Asimov molt bé i ens explica que aquella combinació no és possible, que el plutoni 186 és impossible que segons les lleis físiques del nostre univers mm -hmm. allò pugui existir. I ja anem, i ja anem a parlar d'excelerarrestres. Exacte, i en canvi ho tenim davant del nas, per tant, si existeix, vol dir que aquí alguna cosa passa. Però, i l'espectrògraf es queda així, vol dir, mira allò que es diu ara, ay, te lo dejo. No? Sí, ja t'apanyaràs, no? Tu I el, el doctor aquest, el, el Hallam aquest, es queda molt preocupat i diu, però què serà? Però clar, si no pot existir, però hi és, perquè jo ho estic veient, què coi és tot això? I aleshores té el que en la novel·la s'anomena la gran percepció. La gran percepció és que ell dedueix, tot això està molt ben explicat, ja eh? ho explico com si fos un, un conte de nens, però tot això està molt ben explicat. La gran percepció és que eh, ell descobreix que algú en algun univers paral·lel, sí. està fent un intercanvi de materials perquè resulta que aquests materials es prenen una gran energia gratuïtament. Ah, mira. I aleshores, el que li aquest senyor del, del para-univers, de l'altre univers, és fer intercanvis de tungster amb plutoni, perquè a ells el tungster els hi va molt bé per produir energia i a nosaltres el plutoni ens va molt bé per produir energia perquè és radioactiu, etcètera, no? una explicació més llarga. Sí. Total, que algú, des d'algun lloc, des d'algun para-univers, d'algun univers paral·lel, mm. està produint aquest intercanvi. No? Ell té aquesta percepció. Ell diu, aquí el que està passant és això. I aleshores, clar, hi ha molta gent que no se'l creu, i hi ha gent que se'l creu. Mm -hmm. I aquí entra un conflicte, diguem-ne, d'ètica, de, de la ciència, tot això molt interessant... I, eh, bueno, total, que passen els anys i l'evolució d'aquests minerals, que cada cop aquestes mostres es van multiplicant i es van multiplicant, li dóna la raó a ell. Perquè ell, ell sense fer mediocre, re, pobre, eh? Exacte. Ell, sense fer re, veu que cada moment eh, té més plutoni 186 d'aquest i el tungstè aquest va desapareixent cap un altre cantó que ningú sap on és, no? <ríe> bueno, total, que, clar, davant d'aquesta evidència, sí. no comprobable, però evidència... Mm comencen a, a dir bueno, pues això ho hem d'explotar, perquè això és una font d'energia absolutament extraordinària i carai, pues serem ben tontos si no, si no ho aprofitem, no? Que l'intercanvi vingui d'on vingui, això és, és igual, igual no? però nosaltres ens estem davant d'un cas que seria estúpid, vull dir, se'ns se estan acabant les energies fòssils, etc però seria estúpid no, no aprofitar-ho. I comencen a aprofitar-ho amb una cosa que es diu, diguem-ne, la... la... La bomba la bomba d'electrons, en diuen ells. No? I aquest senyor, el senyor Hallam, és el gran director de totes les bombes d'electrons aquestes que es van escampant pel món, que són com una fàbrica de, de, de producció d'aquest tipus d'energia. No? Sí. I en diuen la primera bomba d'electrons, la segona bomba d'electrons, etc. Van passant els anys, 20-25 anys, estem ja sobre el 2100. No, encara no he sortit de la primera part del llibre. Hem eh? de dir les coses sí, que sí. passen, eh? I aleshores... Uh, hi ha un, un, un, estudiant, bueno, un estudiant hi ha una persona que ha acabat la carrera un jove que es diu Peter Lamont que està treballant en un d'aquests llocs en una d'aquestes estacions d'aquestes bombes d'electrons que produeixen aquesta energia i comença a investigar perquè Uh, el, el, el descobridor originari aquest del Hallam sí. va dir que tot allò podia tenir unes repercussions uh, en l'hàbitat, en la, la, la, el medi ambient diguem del nostre univers en general i de, del nostre sistema solar, però a bilions d'anys de distància. O sigui que ens és igual, no? no? Exacte, és allò Com que, que dius, mare meva, tots calvos, no? Sí. Doncs ell va dir tots calvos. I total que aquest, el, el Peter Laman aquest comença a investigar i se n'adona que, que, que això no va per aquí. No? Se n'adona que aquí el que hi ha és un... un Diguem-ne, hi ha unes irregularitats en aquest canvi de... En, en aquest intercanvi de matèria, hi ha unes irregularitats que estan afectant el sol. Uh -huh. I el sol corre el perill de convertir-se molt ràpidament en una supernova, o sigui, petar, i aleshores... I doncs, adeu a tothom. Adeu no? I ell li entra la por cos i comença a investigar, però clar, què passa? Comença a investigar... Contra la creença general de que això és un benefici per a la humanitat extraordinari i que diguem ne que és un, un com diria jo, un marginal no? yeah. i aquí és on comença realment la, el gran, el, o sigui, la gran història de la novel·la, la gran història de la novel·la. Només diré que la segona part d'aquesta novel·la és la descripció de l'univers paral·lel. Uh -huh. I és un univers paral·lel que hem de tenir una mica d'imaginació, perquè eh, hi ha una sèrie d'éssers que l'habiten que no són corporis. Oh, que són o sigui, energia, és un, també? És tot un treball fantàstic d'imaginació de la Simov, que ens presenta una societat amb tres sexes, mm. que cadascú té un rol molt determinat, que així com els rols nostres serien el rol masculí i el rol femení, doncs estan més o menys estereotipats, allà en són tres. Mm -hmm. no? I llavors aquests tres sexes es van barrejant i per barrejar-se, doncs clar, necessiten unes circumstàncies determinades, o sigui, fa tota una recreació realment d'un univers nou, o d'un plantejament d'un univers nou, que és d'una imaginació extraordinària i està molt ben escrit, molt ben escrit. Que això és l'ingredient que precisament hi ha molta gent que, que s'enganxa a la ciència-ficció perquè li agrada Ah, doncs això, conèixer, imaginar no conèixer, imaginar doncs clar, altres realitats clar, no? altres realitats a més a més vull dir, aviam, es poden imaginar altres realitats però de vegades són autèntics xurros i clar. de vegades dius, això té gràcia vull dir, això, de, això és podria creïble passar, no? exacte, és creïble, és versemblant no? doncs aquí ens dibuixa la l'Asimov, diguem-ne, tot aquest univers paral·lel que és segons el mateix Asimov, el seu millor text. Uh -huh. Si ell considera que aquest tros, la segona part d'aquest llibre, aquesta part que es diu fins i tot els déus, que sí. la, seria la descripció d'aquest univers paral·lel, diu, és el meu millor text, és el millor que he fet mai, i per més que escrigui no em superaré. I ell mateix això estava fart de dir-ho, no? Amb la qual cosa també ens dona una idea de, de en fi, que, que, que si ell ho considera el millor que ha fet, doncs realment deu ser bo. Però, però suposo que també vol dir que té tots els ingredients aquells que també l'han fet triomfar o la percepció del públic i la seva no és la mateixa? Jo diria que sí. Jo diria que sí perquè la CIMOF, vaja, des d'un punt de vista de públic en general, el més conegut d'ells és tota la sèrie de la Fundació. Sí, sí. Hi la Fundació, la Segona Fundació, la Fundació i l'Imperi, hi ha 14.000 fundacions, mm. no? Hi ha, no sé, 14.000 no, però 14 o 15 llibres sobre la Fundació sí qui són. I aleshores, una mica també va d'això, o sigui, la Fundació no deixa de ser, tota la saga de la Fundació, o la sèrie aquesta de la Fundació, no deixa de ser la història, una hipotètica història del nostre futur com a humanitat. No? Uh -huh. Si, clar, si de, de la mateixa manera que el, el poder econòmic europeu es va escampar pel món a partir dels segles 13, 14 i 15 i va conquerir tot un món inconegut fins que es va acabar el planeta, doncs ell fa la mateixa hipòtesi el sobre l'univers. No? I aleshores eh, tot el que fa la Fundació és a explicar com el, els terracuis, diguem-ne, anem pel món fent colònies, no? <ríe> creant colònies. Això dit d'una manera molt, molt simple, però seria això. No? Fins perdre la noció que som terracuis. No? O sigui, ell ho, ho, ho estira fins a, fins a aquest punt. No? I d'alguna manera, tot això ho dic perquè a la seva capacitat d'imaginació està super demostrada. Vull dir, la Simov és un escriptor que, que et porta més enllà, et porta més enllà. I en aquest llibre fins i tot els déus, en aquesta segona part, realment és quan veus que ha de ser, molt capaç de fer una obra fantàstica perquè el més fàcil que és doncs, crear alienígenes amb sis potes, amb cara de pop i tentacles que li surten de l'orella... No sí. Tot això és relativament fàcil, no? perquè te'n vas al zoo, retalles un trosset d'un animalet, sí, un trosset fas, una i ja fas una està. mescla, fas un max-mix sí. i et surt un ne amb, amb trompet al nas. No? Però ell no ho fa això, ell fa realment la recreació d'una humanitat possible a partir de criteris I molt diferent. que no són antropomòrfics, clar. sinó que ell se'ls inventa realment en un univers diferent. I això és la, la immensa gràcia que té el llibre, a parlar del final. Clar, el final també té la seva gràcia, no? que és, que no que que és la tercera no? part. No. <ríe> jo l'únic que diré de la tercera part és que passa a la Lluna. Ah. I passa a la Lluna en unes circumstàncies on... Uh, la Lluna, diguem-ne, té un cert... Uh, hi ha un cert esperit independentista de la Terra, sí. eh? perquè representa que és una colònia i es volen independentitzar de la Terra, i uh, la persona que solucionarà tot això és aquell que en el primer capítol li fa la pregunta i tu com ho saps, això? No? Mm. O sigui, aquell científic que, de fet, era el bo, sí. era el bo, era el que en sabia, i que en aquell moment va menyspre a l'altre, és el que aportarà la solució a tot el gran problema, que, que en fi, que, que el sol no es converteixi en una supernova i que tot plegat se'n vagi a fer punyades. No? déu De do aquestes històries està clar que el que hem de fer és llegir-les amb tots els detalls que ens dona l'autor, amb tots tant, aquests mons paral·lels, tant, perquè uh, posar-nos en situació així, doncs, què passa la lluna? Ens quedem amb la incògnita, no? Home, aviam, la imaginació és una cosa que és com un xiclet, no es pot estirar sí. gairebé tant com vulguis, no? El que passa que els grans escriptors, per mi, vaja, són els que la saben estirar fins a un punt de credibilitat. Mm. En el punt que te l'han estirat tant que ja veus que allò no s'aguanta, dos et cau el llibre de les mans i ni ciència-ficció ni orgues, senzillament no t'ho creus està, no? De, i ja està. De en... que s'ha anat una mica massa. No? Exacte, allò una nada que sí, es diu ara. No? En sí. canvi, aquests escriptors, tipus l'Asimov, l'Arthur Clerc, el, el Ray Bradbury, que potser n'hem parlat alguna vegada també, són escriptors que t'estiren... O sigui, Donen, eh, fan, agafen la imaginació i com si fos una esponja diguem l'estiren tant com poden però no l'arriben a trencar uh -huh. amb la qual cosa doncs, tu com a lector quedes satisfet no? doncs uh, si més no aquells que siguin fans ja sap potser fins i tot l'han llegit no? però aquells que no s'hagin acostat mai al gènere de la ciència ficció com els animem? els animem primer una cosa que sigui més fàcil del mateix Esimov, potser començar per la fundació vale. no? i després ja aniria per sí? si entren en aquest com que tampoc coneixeran l'autor, s'expandaran. O sigui, primer ens, ens posem un repte una mica més assequible Exacte. i després ja passarem a fins i tot els déus. Ara, si llegeixen La Fundació o llegeixen, per exemple, de l'Arthur C. Klerk, eh, l'obra aquella que van fer la pel·lícula aquella del 2001, Odissea de l'Espai, uh -huh. o, o qualsevol altre llibre d'en doncs, Bradbury, tots aquests que dèiem, i els hi agrada el gènere, si els hi agrada el gènere, com a segona opció, que llegeixin fins i tot els déus perquè és que estic convençut que els agradarà molt. Dèiem que el trobàvem en català i en castellà, fins i tot els mm -hmm. déus mmm, editorial qui tenia proa. Ah, és prou. En catalàs és prou, i en castellà l última edició, una de les últimes, és la Factoria de les Idees, que uh -huh. és una, una editorial que està traient molta cosa d'aquest tipus, però, vaja, es pot trobar en moltíssimes edicions de moltes editorials. Perquè, eh? com deies, l'Asimov és un dels autors publican més llegits, o sigui que sí, sí, sí, sí. dona beneficis, no?, per les editorials. Sí, suposo que sí. Vull dir, és un senyor que... Mira, un detall. L'any 1958, em sembla, ell era professor de la Universitat de Boston, sí. però era un professor d'aquests que penjava d'un fil que, no, que, no, que cobrava allò un mm. milaurista, que diríem ara, no? Mm. I aleshores, eh, els de la universitat li anaven donant llargues, que sí, que ara que fem el contracte definitiu, que sí, que no, que sí, que no, i al final ell va dir, mira, ja no cal, perquè ara guanyo tants calés com escriptor, que ja no cal ni que em pagueu. No? <ríe> Això Petit és el detall. somni dels milauristes, <ríe> exacte, eh? Exacte. <ríe> Arriba el moment que diguis m'és igual, ja no em sí, renovis, sí. ja no em cal, no? I tant, i tant, va ser realment així, no? Molt bé, doncs Isaac Asimov, una de les grans figures de la literatura, en aquest cas de la ciència fix ció i ens quedem amb una de les novel·les aquelles d'un repte personal. No? Sí, que hauria de sí, ser sí. Jo crec que sí com és fins i tot els déus. Doncs Jordi, moltes gràcies que en semprà. Gràcies a vosaltres. Deu bon dia.